Allah, Allah Veste svaka zahvala pripada uzvišnjuma Allah subhanahu wa ta'ala, donosimo salavat i selam na Allahog poslanika, Allahog milenika Muhammeda, alihi salatu wa salam, njegov porodicom, časnih koji slijedi na put istini od sudnjega dana. Praću, moja draga, ovo je naše zadnje druženje prije mjeseca Ramazana. Kao što znate, ovi u mjesecu Ramazanu da se napravi pauza, zbog iftara, zbog teradnije, pa ako Bog da, Nije ćemo već raz završiti ovu poglavlje koji smo započeli prošlog terca, pa ćemo vidjeti na kraju ako ostane vremena, neki, nekoliko minuta, da progovorimo nešto i o mjesecu Ramazanu, iako smo danas imali jednu liru od Fendi, od Eris-e, tako da ne treba plaho onaj, dodavati na to, ali u svakom slučaju možda ćemo nešto ispomenuti ako ostane vremena. Kao što znate, govorimo, o pravima komšije Imam Buharija Rahmatullahi Aleyhi na početku svoje knjige je o pravima roditelja, nakon toga govorio o pravima rodbine, nakon toga govorio je o pravima djeci i četvrtu poglavlju, ako bi ga mogli nazivati takvim poglavljom je pravo komši. Pa smo prošli put govorili o mjestu komšije koji je Islam dodijelio, komši, dok danas ćemo govoriti O drugoj strani, jer smo spomenuli prošli put da naš odnos prema komšiji se sastoji iz dvije stvari. Da nam je naređeno da činimo dobročinstvo komšijama, s druge strani da nam je strogo zabranjeno da uznemiravam komšije. Danas govorimo o toj drugoj strani, uznemiravanja komšije, grijeh uznemiravanja komšije i na ćemo, ako Bog da, jer nije nam ostalo puno hadisa, možda tri ili četiri hadisa, govoriti o nekim načinima uznemiravanja komšije koji su prisutni, da se ako boga svi preispitamo. Kaže Imam Buhari, Rahmetullah i Alihi poglavlje loše komšije, po debu rize radijallahu ta'al'anu se prenosi da je Allah poslanik dovio gospodaru sačuvajme loše komšije u vječnom domu, a komšija na ovom svijetu se mijenja. Ovaj hadis, znači naš uvaženi prevodilac preveo znači, po jednom komentaru, iako imamo, znači, ovaj hadis kod imama Nesai je s verodoslim lancem prinoslaca, u jednoj drugoj verziji, ona je pojašnjenje za ovu verziju, a glasilo da je Boži poslanik dovio gospodaru moj, sačuvaj me lošo, loše komšije, ne u vječnom boravištu, u ahiretu. Jer ovaj darul elmuqam, u arapskom imate kad oni kaže, hoće neko da uzme vizu, boravnu, zove se i iqama. Odovi recimo qan ikama uravak. Zato kaže Bozhi poslanik: se gospodaru od loših komšiji, onde gdje ja stanujem neprestano, čim imam ikamuđ, imam onaj vizu gdje boravim neprestano." On kaže: "Ode fa inna da fa inna jar zaista se kaže dunjalučki komšija mi jeňa. Imate znači vjerodosan rivayet kod imama Nesai je zaista se komšija nomad mijenja, znači on imate dvije vrste ljudi, imate čovjek koji stanu u jednom mjestu, imaju ljudi koji su pokretni, kao čobani. I taj koji je čoban ako ti je loš komšija, a tela ispuša sa njim, dan, dva, pet, deset i on ode. Al kad ti napraviš kuću i pored tvoje kuće je loš komšija, to je belaj. I to od toga, od toga se Allaho poslanik utjecao, vraću moja draga, od loše komšije u mjestu gdje staniješ. Ono, odeš negdje u turizam ili odeš nekom u komšiluk ili odeš negdje na izlep, pa imaš loše komšiju, čovjek se strpi i gotovo. Ali loše komšiju ovo svakako ukazuje na mjesto komšiluka. Braću moja draga, i večera ću dosta o tome govoriti. Arapi imaju običaj kazati el djaru kabledar. Komšija se traži prije kući. Prvo pitaš kakav je komšiluk, tada kupuješ plac. Ne kupiš plac i onda vidiš kakve komšije. Od nas je bitno naletit povoljno, kakve su komšije, svađa se, ratova ćemo se, boli nas briga, samo je bitno da je pojeftino. E, znači, u islamu nije tako. Ovo svakako, ovo ja dis ne treba mnogo komentarisati, on znači samom činicom da je Boži poslanik tu stvar uvrstio u svoju dovu, to je dovoljno, jer Boži poslanik nije dovio, ajde da kažemo, za neke bezazlene stvari dok je ta stvar našla mjesta u dobi Božjih poslanika, onda je to vraćuma draga velika stvar. Nakon toga, Ivan Buharija citira drugi hadis u ovom poglavlju, vjerodostojen hadis, da je Božjih poslanik kazao sudnji dan neće nastupiti sve dok čovjek ne počne ili sve dok čovjek ne ubije svog komšiju, njegovog brata i njegovog oca. Neće nastupiti sudnji dan dok se to ne desi. To je se desilo na nama bošnjacima desetine puta, znači sudnji dan može se očekivati svakog momenta, jer nas su naše komšije koliko očite puta ubijale, mi nažalost nikad pamijeti da dođemo. U svakom slučaju, znači, od pokazatelja blizini sudnjih dana jeste i to da će se ljudi toliko izopačiti, ne samo da će komšija komšiju uznemiravati, već će otići toliko daleko da će zaboraviti na sam onaj hurmet na njegovu svetu na njegovo mjesto, da će ubiti komšiju, i njegovog oca i njegovog brata. Pošto kažemo da se to sve desilo, a najednije ćemo to mnogo komentarisati. Nakon toga dolazi poglavlje ga kaže Imam Buharija, poglavlje ne uznemiravaj komšiju. Naredbena forma, nemoj uznemiravati komšiju zbog njegovog mjesta kojemu je Islam dao. Ovdje, braći moja draga, imamo jedan interesantan hadis koji nosi u sebi mnoge pouke i poruke. Mi nakon kada ga pročitamo možda i ne bi nešto od toga mnogo naučili, ali spominut neke samo stvari koje su islamski učenjaci spomenuli. Kaže se od je Rire radi Allahu Teala Anuh se prenosi da je Boži poslanik jedne prilike bio sa svojima sahabima pa mu je rečeno jedna žena, pazite ovo sad, jedna žena, prvo ne spominju njeno ime, jedna žena, Gdije je noć, klanja znači noćni namaz, danju posti. Kaže i onda dolazi sa općim izrazom, na veći klanja. Po dani posti i kaže čini dobra djela, da više ne nabrajam. Je, prepoznatljiva je potome da čini dobra djela. Udjeljuje sad ako, ali samo ima, hajde da reknemo, jednu negativnost. Svojim jezikom vrijeđa, kaže komši. Hvalim se sad kad bih došli kod nas po našim parametrima prije što pročitavamo ovaj hadis i kažu nam ima jedan mujki posti, puno posti. Puno klanja, do... ovo je sve dobrovoljno, o farzima se ne priča uopšte. Puno klanja noćni namaz, puno posti i dobrovoljni post, puno radi i dobrih dijela, puno udjeljuje sadaki. Ali eto, komši je malo zabarkiva jezikom. Šta mi rekli za njega? Ma dobar kukruh. Pa ja. Jer imamo drugi koji barkaju komšija, a ništa ovo ne radi. Ovo je dobar. To je po našim parametrima. Podlavite šta kaže poslanik za tu ženu. Dva opisa. La hajra fiha. Nema, kažu nju, hajra. Nema hajra. Ona je džehnemlija. Podlavite šta su sve učenjaci izumili i uzeli iz ovoga disa, da je vrijeđanje komšije veliki grijeh. Kako su to shvatili? Shvatili su zato što je definicija velikog grijeha prijetnja džehennemom. Svaki grijeh, čim počinjuju se prijeti vatrom, je veliki grijeh. Druga stvar, ko što naši ljudi sad ide Ramazan, postim Ramazan i gotovo izlazim čist od grijeha, čitav život pio, čitav život po javnim kućama hodio i sad evo me čistim. A di se ispravno shvatit, ono kad se kaže bit ćemo oprošteni grijesi, je ispravno shvatit, bit ćemo oprošteni mali grijes. <gledajte> a za velike grijehe treba posebna teuba, jer pogledajte, da su dobra dijela brisala velike grijehe, U ova žena, pogledajte, i posti, i klanja, i daje sadaku, ali to nije pobrisalo vrijeđanje komši. Nije po... Treba posebna teuba. Za počinjen veliki grijeh treba posebna teuba i pokajanje da bi Allah te barekutaala oprostitio sinu grijeh. Mi imamo, znači jedno veliko pravilo, dželal Çešanisto kaže Kur'anu innel hasenat yuzhibn es-seyiat, znači da dobro djelo brišu loša. Bože postanikisto kaže učini kada učineš grijeh, učini nakon njega dobro djelo koji će ga pobrisati. Ali se ovu misli na mali grijeh Zato ljudima treba to pojašnjavat. Ko isposti dana refata, pričamo oprošteni grijes, ta nam čitar život će biti šljokađija, krast, petljat, motat, zavrta, zavrtat, i od odem dana refata postim i idem u eh, Treba ljudima ispravno pojasniti ove hadise. Isto tako i Ramazan, ko isposti Ramazan, pričamo oprošteni mali grijes, a velike Bog Aminek zapisuje i nek se, kaj je za njih. Eh, dolaze sad oni Božim Boslanikom sa drugom osobom. Kaže, ima druga žena. Ona je se skoncentrisala na farze. Klanja ono što je obaveza. Positi ono što je obaveza. Sadako daje on koje je obaveza, zekijat. Nima fakšniki dobrovoljnih ibadita. Ali, kaže, ne uzdemirava komšin ili evo, baš kako je prevedeno, druga ženja klan, e, žena klanja, propisani namaz, udjeljuje Sadaku, nikoga ne uznemirava. Šta kaže Boži poslenik za nju? Ona je dženetlija. Zato, vraću moja draga, ja kažem, žalostno je što mi kada držimo ovakva predavanja, ljudi, kao puntaju, šta ja tu imam učiti odnosu prema komšiji? I imaš učiti mnogo toga zato što preko svog komšije možeš u džennet i možeš u džehennem. Komšo ti može biti most, samo džeh. Za džennet džehennem, toliko je mjesto komšije vraćamo, moja draga. Zato kažemo i govorili smo prošli put, mjesto Edeba je veliko mjesto. I teško je naći u islamu stvar da su za nju obećani toliki sevapi, tolike nagrade i tolike deređe kao za, za lijepo ponašanje. Čovjek lijepim ponašanjem može dostići stepin postača klanjača. Tamo neko klanja neprestano, posti neprestano. Gladan, najveće stoji, otekle mu noge, ne spava, ti spavaš, pozdani, jedeš, sladoljede, sve, i vas dvojica na danu isti. Zašto lijepim ponašanjem? Najviše ljudi će ući u džennet zbog lijepog ponašanja. Najteže djelo na sudnjem danu, lijepo ponašanje. I tako će teško je naći u islamu dijelo, se za njega obećaju takve nagrade kao što je to vraćama, draga, lijep ahlak i lijepo ponašanje. I to ovdje što kaže Allaho poslaniko, odnosno kada smo ho upitali, kažu ali uznemirava jezikom svoj komšilok. Vraću, moja draga, mjesto jezika ili njegova opasnost je mnogo veća nego što mi možemo zamisliti. Najbolje je pojašnjena opasnost jezika u hadisu Boharije kad kaže Boži i čovjek će kazati jednu riječ. Riječ. I to znate šta još? Neće osvrtat se na njom. Nako? Ha. Ma ve habje. Nako? Šal. Novo tak. Čafir. Tagut. Stremo, berdo, levo, des, ništa. Sve sanđaklije sve svetu isto. Albanci sve to isto isto. Evropljan sve isto. Amerikanci sve isto. Jedar ječ. Ne obraćaju pažnju. Nakon samo i lupi ko maksim po devizi. Kaže bi će zbog nje bačen u đehennem dali nego što je od istoka do zapada. To je jezik. Zato Boži poslanik kaže Meni jatmen li Ko može meni garantovat? Samo za dvije stvari. Ja njam garantujem džanmeti. A blok se kad ti garantuje onaj koji ne govori po hiru svome. Božji poslanik. Ali haj garantuj. Ne možeš garantovat da ćeš dvije oce na tvrtani čuvat, kamol, šta više. Ko mi garantuje, kaže za jezik, i za spolni organ, da će biti u redu sve to, da neće s njima rame učiti, garantujem u džennetu. Je li vjera teška, Allah? Sam dvije stvari. Nema filozofije nikakve. Sam dvije stvari. Čuvaj jezik, čuvaj je spolni organ, Božiji i koji ne govori po iru svome ti je džennet. I to ne obećao, garantuje. Garantuje ti džennet. I zato kažem, braću moja draga, čuvajte se, pazite se, preizpitujmo se svi zajedno. Kaže Allah poslanik, menu samete neđa, ko bude šutio, bit će spašen. Kod nas imaš ljudi, pročita pola isnul muslima i pola jadu salihina i gotovo. Postaje šehul islam ibnote ime, 21. 21. stoljeća. Sve novotarije zna, sve propise zna, sve afire zna, sve živo zna. A Boži Muslimi kaže, ko bude šuti u spašenje? Znači, velika jedna poruka i svega toga, braću moja draga, da mjesto, da mjesto jezika u Islamu je veliko Isto tako s druge strane čovjek jezikom može zaraditi ono što ne može zaraditi bilo kojim drugim organom. Čovjek jezikom pozove nekog u islam i spasi tog insana vatre i taj insan pozove drugi istotinu i sve ovaj koji je prvi njega pozvao ima sevab za svetu to jezikom. Jezik je inače velika blagodat. Najbolje možete shvatiti blagodat jezika da pokušaš nekom nešto objasniti a da mu to ne kažiš. Hoćeš nekom da kaješ volim te, ali hoćeš da mu kažeš bez jezika. Pokušaj nekom i reš da ga voliš, ali da mu ne kažeš jezikom, već da mu objasniš rukama. Sve mi jedna reći, volim te. Kako je to lako jezikom reći? Al pojasni, rukama i nogama. Bog zna, možda pojeg čovjek pojasniti 15 minuta, on kaže trebat kupiti kilu paprika. Nije bolan, ja hoće svekni, volim te ti pojašnjaviš srce kao nešto, ono će paprika, ne zna ni on šta je, ima pojma. I ti kadaš jeziko, volim to. Znači jezik je velika blagodat. Normalno, shodno veličini blagodat, čovjek će biti odgovoran. Nakon toga, imam Buhari nam citirao jednu veću predaju, i ta predaja je Bajiv, kao što kaže še Bani, i mi ćemo je onaj preskočiti. Nakon toga, hajdi Sebu Huriri da kaže Allaho Poslanika alaihi sallati u sallam u džennet neće ući onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija. U džennet će ući insan od čijeg zla nije siguran njegov komšija. Ako ima komšija, komšiju od kojih strahuje, kad iziđem iz kuće, možda će mi nešto ukrasti. kad ostavim auto, možda će mi ga opljačkat, i tako, ako nije siguran od njega, ona je od koga ni sigurna se preispita ovo je jedan rivayet <coughs> a imate drugi rivayet da Allah poslanik pazite on ne govori po hiru i ne treba da se kuni al kaži i to pona le isturi četiri puta kaže vallahi la yu'min vallahi la yu'min vallahi la yu'min tako mi Allah kaže ne vjeruje tako mi Allah ne vjeruje tako mi Allah ne vjeruje Ko ne vjeruje Božji Bož, što se kuneš Božji poslaniče? Zašto trije put ponavljaš istu riječ? Kaže, onda kada je su ga upitali ko to ne vjeruje, kaže onaj od čijeg zla nije siguran komšija. Taj nije vjernik. Da, islamski učenjaci tumači, nije vjernik potpunog imana, ali ćemo mi ostaviti ovaj hadis na njegove inštini, da zastraši insana onaj od zla nije sigurno njegovog komšija da ga zastrašiva ovaj hadis. Božji poslanik ti kada nisi vjernik. A ti tamo idi kod nekog Safeta Kudzovića, na ga pa ti pojasni hadis. A dok ti pojasni, da ti se koža malo naježi. Nisam vjernik, kako nisam? A? Znači, treba ove hadise ostaviti na njegove imštini. Ne vjeruje. Onaj, kaže, od čijeg, zla nije siguran njegov komšija. Ovaj hadis, vraću moja draga, ne treba pojašnjavati, osim što treba kazati da ovaj hadis, znači njegovo ispravno shvatanje da čovjek od zla na kraj krajeva i nije siguran njegov komšija, on samim tim činom nije izišao iz Islama, ali sigurno njegov iman krnjav, njegov imanje, znači sigurno nepotpun, jer Božni poslanik je to pojasnio i zanegirao ovom vjerodoštenom adizu. Nakon toga kaže uh, Imam Buharija poglavlje, papak za poklon nije znak omalovažavanja. Kaže Allah poslanik alih salatu selam. o žene vjernice, obraća se vjernicama, o vjernice, ne smatrajte bezvrijednim poklonom svojoj komšinici, makar se radilo o izgorjeloj Potkoljenici. Ovdje je prevedeno ovčijem pavku, ali možda je malo izgorjeloj potkoljenici ovci. Ova riječ znači spomenuta kuraša, znači tu je potkoljenica ovci, znate, potkoljenica inače životinje, bilo koje i ovci, i krave, nema na njoj ništa, može se nako malo baciti tu su od nje se nikad nikom nije plao A Božji poslanik kaže nemojte procjenjivati da pošaljete to kao poklon makar se radilo tako i neki bezazlenoj stvarčici potkoljenica. I to čega od ovci, ajde je potkoljenica od bika, pa tu se može nešto možda i zalomiti, još malo se ispašira, može tu se jedna možda i peskarca napreti. Ali od ovci otkoljenica i to je ono prilično, koliko se ja razumim u tu struku Hasan Amre, i požilavo je to, nije to nešto plaho, ono, jak se ne svari, ali, pojenta je ono što smo rekli prošli put, poklon se ne dijeli zbog vrijednosti, poklon se daje da bi dokazao da na nekoga misliš. Ovdje je isto jedna interesantna stvar. Kad ti sutra tuđi poklon od komšije, jer možda komšija prakticira ovaj hadis pa ti nešto ono, malo vrijedno. A šta se mi je oposlao? Da nije stin? Podkoljenicu od ovce mi poslao. Nisam ja ovdje došao da sabiram otpadke ili šta ja znam, nisam ja neki smetljar. Znači, čak imate vjerodosljen hadis, namirno sam ga danas zapisao, sve bih ste za njega svi čuli u, u Buhari i Muslimu zabilježen. Kaže Allahu poslanik, ko udijeli sadako u vrijednosti datuli. Znate koliko, evo, hajdemo danas mi pokušati proračunati koliko vrijedi jedna datula. Vidjeti, u stranu za Mark upišeno pakovanje, u njemu dođe jedno 30 datula. A Marka te košta. Znači, jedna datula je, braću moja draga, možda 3 fenningi. Ako sam imala dobro s matematikom to sračuju. No, no, no, no. kol... E, hajde, evo, Marka Ipponik, Budi Pola onaj, 5 fenningi jedna. Kaži Boži poslanik, ko udijeli sadaku vrijednosti datule. 5 feningi. To ciganče to dadneš i on kad vidi koji ne troši se, biži. Sam vjerujem, nedavno bio sa nekim doktorima iz Kuvajta i taj sad ovaj doktor izvadi onom cigančetu i daje mu eura željezni. No ja ću kaže, te se ne troši, daj mi ima oni kaže, oni bosanski sam. Šijem, pokaj mi tamo po drugom džepu rovi, tražat moj naše bosanski prana. Joj, čekaj, ne troši, jes je ti, živano, si ukuat. Eh, pogledajte kolika mala sadaka, vrijednost datuli. Ali kaže Allaho Bosani, ko to udjeli? Iz halal stečenog taj i metka, Allah ne prijma osim halal alimentak, Allah to, kaže, preuzme svojom desnicom. Pa mu to, kaže, odgaja i miluje, Kao što neko od vas odgaja, kaže mlado, mladum um će neko da drijebe, dali u ovcu, znate kada je malo ili tele, ili jagnje, ili bilo šta drugo, treba mu malo njeglje dok je malo. Tako kaže Allah Jehošanu miluji i uzgaja tu njegovu sadaku dok kaže dosudnjeg dana ne bude velikako brdo. A pogledajte činim je počela sa datumom. Zato ne treba pocijenjivati i uvijek se vraćamo na onu konstataciju poklon se ne daje zbog poklona i njegove vrijednosti, već se daje da bi pokazao nekome da paziš na njega. I kažu islamski učenjaci, nemojte sebi postaviti, kaže za cilj, da ću hediju i poklon kad ima velik, velik poklon. To znači da će tvoje hedije biti rijetke. Jer onaj ko daje malo, mu ono je mnogo lakše udjeliti. Dok onaj ko hoće, ja njemu hoću da mu ja kupim, Televiziju, pod pretpostavkom da treba da je kupi. hoću da mu nešto veliko dam. Taj, možda će jednom idat, možda će pare. To se on dogovori sa ženom da su to višak pare. E kad se on dogovori, i on će tu jednom kuti više, hajde ti ženi više naoči, reci, hoće mu opet komšini nešto dati. Da, ali smo mu prije 16 godina, dobro je, završena stvar. Ono mogo kje ženi žena, ajmo od nje <gled> danjer pite, dobro. Opet sutra danjer pite, hajde, preko sutra. Tanje će biti inako, ne bi se sve pojilo i bacilo bi se, hajde nosi komši. Znači, lakše je davati malu hediju i malu poklon nego nešto veliko. Zato kažem, onaj, ovaj hadis nas jasno uči da trebamo paziti na komši i komšijske odnose, pa makar tu bila preznena hajde da kažemo mala jedna hadija, u drugom ovom hadisu kaže Allah upustanih o žene muslimanke, o žene muslimanke, ponavljam, ne smatrajte bezvrijednim poklom svoju komšinci, pa makar se radilo o očim papku. Makar, što je papak, ništa, ne, uopšte se ne jede. Ali nemojte prezirati, kaže to, makar da pošeliš nekom poklon, ne misli se to ti sutra kaješ, evo ga ja sam ču na tersu ženo, papke od ovce u tanjir i komši tam posla mošo. Jest to jadni kol kontra nešto dole se vruće. porce će vaba, on dole papke naći. Tu se misli kao što se kaže ko izgradi meščit kao ptičije gnjezdo. Ne mislis to da ćemo se napravit meščit kao ptičije gnjezdo. Najpre što kaže, evo ja sam napravio ja, sad čekam kuću njenatu. Če, ja ću meščit da okay, uz kem napravi u sebe ubaščim. Ptičije gnjezdo, ti se naklanjaju njima. Ne imaju nekada znači hadisi koji su izrečeni, a cilja se sanjiva nešto drugo. Znači, ovdje se cilja da nešto prezredno pošalješ, onaj nemojte to prezirati, nemojte to omalovažavati. I zadnje, zadnje poglavlje, znako, hajde reklim, malo bitnije, iako ima znači još jedno poglavlje kraće, komšina tužba. Ovdje imamo tri hadisa koji su svi odprilike, onaj u istom značenju, da je došao čovjek Allahum poslaniku alaihi to wasallam i kaži imam komšiju koji me uznemiravam. Kaže Allahum poslanik, idi, iznesi svoje stvari na put. Pa će ljudi prolazit malo će ih to ismijeti, odključiti i pitaš što će ti stvari na putu. Pa ti svakom pojasni da te on uznemirava i da si iznio svoje stvari naput. Pa kad su ljudi vidjeli Kome god doje, kaže Uznimiravo, što ne mogu ostati kući, moram nositi, moram se seliti naputnih smeta ljudima. Ljudi ga počeli proklinjati. I sad imate dva rivajeta koji ispovinimo Buhari. U jednom rivajetu, kad je ovaj tamo što je Uznimiravo čuo kako ljudi proklinju, Rinajić je kakav pobožan, pa čije se dove primaju, ode, velaje, odniče mi kuću poplava. I, kaže, u jednom rivajetu kaže, Vraćaj svoje stvari, više te nikad uznemiravati neću. A u drugom rivajetu on oču Božjem poslaniku, kaže Božji poslanic, jesi vidio šta mi rade? Šta ti kaže radi Pa izdnju on stvari, kaže svoje tamo, pa me ljudi proklinju. Ništa, kaže Allah, ovo proklijestvo je iznad njihovog. I veće je iznad. Znači, proklijeti si prvo od Allaha što diraš komšinu, što uznemiravaš komšinu. Zato kažem po uglavlje komšijski odnosi je velkopouglavlje pom komšija je džistir i most, džennet i džehannam. Prema njemu biti dobar za rad džennet, prema njemu biti loš i uznemiravat ga u džehannam. I videćete mnogo stvari koje mi imamo u svakodnevnom životu koje ne osjetimo da su uznemiravanje komši I zadnja stvar, znači mam ovdi ko svojim namjerama uznemirava, uz natera komšiju da napusti stan, to je znači predaje od Ceubana radijallahu ta'ala I zadnje poglavlje poglavlje komšija Židov, mi smo o tome već govorili prošli put, smo to komentarisali kada je Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala anhu je ne prileke nego onaj sluga je zaklao ovcu, pa velmu pitao je si odnio našim komšiji Židovu jer zaista sam ja kaže čuva Allahu poslanik Kalis ratu selam da kaže toliko mu je toliko mu je džibril naragiva da pasim na konči da se misli da će ga učiniti naslednikom znači on je svatio da je ovaj hadis općenito da se odnosi i na muslimane i na nevjernike htjeli smo prošli put malo opširnije o tome kako bi imao vremena ako Bog da, onaj za ovaj dio drugi predavanje nećemo više to ponavljati nastavljamo vraćamo se maj draga studenti nekoliko faktora neki činjenica stvari koji su prisutne u velikom broju slučajeva kod nas u životima a islamski učeničaci kao što vidite onaj su ih spomenuli svojim knjigama da je tu uznemiravanje komšija. Koliko nam je ostalo još vakta? Dobro, Imamo znači prva stvar uznemiravanje komšija bilo koji na način. E da kažem bukvalno prevedeno stješnjavanje komši, da čovjek na bilo koji način ezijeti komšiju pritisčega i u nekim pogledima njegovim zakida njegova prava. Da, ja znam neka braća mene malo onaj kritikuju pošto sam ja odrastao sa sela, ja sam onaj radio ti mnogi neki seljački, selski onaj poslova, pa ja nekad navodim te primjere koji su aktuelni po selu, a vjerujete da ima mnogo toga i u gradovima. Primjer, na selu je dosta puta aktuelno i to čak uslamski učenjaci spominju. Ljudi sade vočku na obali. I sutra kad vočka naraste, ona je pola na komšinom pola natvu. To je uznimravanje komšini. Jer oni koji su sa sela znaju da ono što je pod vočkom, tu džaba niti možeš sijat, niti možeš kosit travu, niti što čovjek uz obalu fino nareda oraha, nareda jabuka, veli neka je pola na komšinom pola namo, men će manje uzimati vamo zemlje, i to su ljudi radili, znači to je, to je strategija, kako svoju njivu manje upropastit, posadiš vočku finu na obali i ona pola pada na tvoje pola na komšinu, komšija u proljeće mora čistit dole tvoje granje, tvoje lišće, nema tu trave, nema tu, znači ništa može posijat, ne dolazi sunice, a jadnik, voće, ništa ti pobereš u svojom magazu, konuša, slikaj se ti, razumiješ, iako, znači, po pravilu ima pravo na to voće koje je bilo na njegovoj tamo strani. Onaj, također, kad su u pitanju stanovi danas, to znači, evo, govorim vam, navodi islamsvićenjaci, da čovjek pazi odvodne vode, komšija non stop pa ozdol, šta je komš u uvijek nešto curi, uvijek nešto kapa, Ajde kapao, kapalo i prija i tako, znači čovjek treba paziti da ne uznemirava komši na bilo koji način. <tak> Također, u stvari koji islamski činjaci pominju u pogledu komši jeste zavist. Zavist, braću moja draga, je svakako pokuđena, zabranjena u odnosu i komunikaciji čovjeka prema općenito ljudima koji ga okružuju, a kako onda prema čovjeku koji ima tolika velika prava kao što je komšin. Normalno ovo se dosta puta manifestuje kroz žensku populaciju, žene strogo one prate šta je komšinca kupila, gdje su otišli, koliko su kupili, koliko su donijeli, kolika je plata u koga i onda tu dolazi do te neke zavisti što svakako, vraću moja draga, je pokuđeno i treba se čuvati takve stvari. Treba se čuvati omalovažavanja komšije i smijavanja komšije. Ovo se de, dešava često kada je komšija neko ko je na nekom nižjem nivou, znači dali obrazovnom, dali onaj materijalnom, dali kroz fizičku ljepotu i onda to uzrokuje da čovjek malo malo neko spomene komšiju, aj ona zna, onaj. Znam, onaj kada spomeni onaj smetljar, onaj što voza piči, onaj što voza jugu, onaj što su mu djeca troljava, ovakva, onakva. Znači, rečem vam, draga, ti stvari se čovjek treba čuvati. Jedna opasna stvar u pogledu komšija, komšijskih odnosa jeste razotkrivanje tajni komšiji. Mi smo prošli put govorili Zato što čovjek stanuje blizu komšije, svakako da on zna njegovih mahana i nedostataka mnogo više nego drugi Jer ti čuješ komšu kao on dole na sprator ronda i vrijeđa i psuje i ide u džami, i ne ide u džamiju i klanjali i ne klanjali i kradeli i ne kradeli i svašta nešto. Ti znaš mnogo njegov jer možda tamo neko u drugoj zgradi sutra kad ono ga vidi, nema pojma o njemu ništa ti znaš on njemu mnogo viši. E jedna od prava tvojega komšije kod tebe jeste da prekriješ njegove mahane, osim u slučaju znao se kako su, znači, jetske obaveze, da čovjek ima određenu mahanu koja se vezuje za druge ljude. Imaš komšiju koji prevario je već deset žirana i sad traži opet nekog komšiju, ajde mi ti budi. Koješ, ne moja bibel, ovaj već deset, ako hoćeš neki, ti budi jedanest, ali da znaš da je deset prevario. Pa kožda budiš jedanest i Znači, to u nekim situacijama kada se njegove loše osobine veziru za ljudi. A u nekim situacijama, što je možda umakav ili unaka u svojom urodici takav i takav, to nazva čuvaka ne interesuje i treba začuvati takvi stvari. Znači, komšijski tajne treba čuvati. Također, naslađivati se i iščekivati, Komšine, nedostatke, komšine, mani. Znate ljudi, jednostavno ti komšinski vesicu, opet svi godinatiču. Komša ima golfa, četvorku ide mi, a on peticu, ja peticu. onda u tom naticanju, e, eh, da mu se hoćeš taj vesicu, da se špi onda tebi, tebi drago. E, eh, komša slupo alka, slatka kod me. <laughs> komša se razbolio. Mnesto da gledeš obići u tebe slatka, a tebi dolazi šta je? Komša šubuncu ili komšo išao na neki ispit, propao, komšo ovo, udala mu se čerka, vratila se, oženio mu se sin, razveo ženu i tako. Ma nema, auto mu nonstop kod auto vjančara, uvijek ga opravlja. I ta, e, brate, nekaj, neke moje, vredo njegovo, boli me briga. Znači, tu je, braću moja draga, ništa drugo do slabosti insanski duši i treba se čuvati toga. Također, Treba se traziti, da bračom moja draga, da čovjek neka bespravno, ono malo prije spomenuli, ne počni e, ljude upozoravati na svoga komšću. Znači, rekli smo, ako komšća ima svoji nekih nedostataka, možda neko hoće da se ženi u tog komšće ili udaje za komšinu, pa tebe pita, tebe šerijacka obaveza vađi, da kažeš ono što znaš. Ali ne ako se desi lupan komšo ima jedan aferim, ti kažeš, ima njoj, njih 101 čisto kako se ti malo nekako onaj ispuhao, što je komšo možda na prednju nekim stvarima materijalnim od tebe, evo ovaj došao će da prosi čirku, ma neha bi boljeti bolje ti slomi noge i ruke sve živo, nemoj da nju ženiš. E, znači takvi su i takvi su, hoćeš, hoćeš, nećeš, ja znači obavezan je da kažem ono što znam. Također znači napadanje ili hajde da kažem uzurpiranje njegovih materialnih prava, čovjek treba da se pazi našto kad su u pitanju među onaj da čovjek maksimalno, ili vidjeli ste prošli halize, kaže Boži poslanik ukrasti od jednog komšije ili jednom od komšije je manji. Znači to je teži nego ukrasti deset puta na drugim mjestima. Či znači, uzurpirati tuđe pravo Svugdje je haram, ali od komšije deset puta više zabranjeno. Naprimjer, evo, islamsvi činjaci navodili uznemiravanje tog tipa jeste da čovjeku ukrade nešto od komšije. Ili da ga uznemirava na način da na njegovim vratima, na njegovom zidu djeca napišu nešto. To je vid uznemiravanja komšije Ako komšija parkira auto pred zgradom ili pred kućom da čovjek pazi da njegova djeca, djeca igraju lopte, gađaju se tamo kamenju, razbiju komšinu šofršajbu, ovo, onu otkinlo, ogledalo da oni mogu malo ono gledat poslovnicu tamo, šta je otkinilo komšinu, ogledalo Mercedesa Mercedes-a, komšom Alirfa, infrak nije dobio kad je vidio. Znači, i govorit ćemo o tome, je to je jedan problem, da čovjek odgaja, da odrasti djeca, da ime odga ja da poštuju komšiju. Či treba od malena da zna da je komšija cvijet. Ne da je svijetac, vek da je svijet. Njegovo pravo je svijet. I djete treba od malena da se uči ovo komšija sine. Ne smiješ da gledaš u njega popriku. Moraš da paziš na komšiju, na njegov imetak, na njegovu djecu. Moraš da paziš kako vodaš pokući da ne uznimiravaš komšijom od malena. Kad naiđe komšija, da se djete treba upitati sa njim, pozdraviti, pomoć mu ponijeti kese, snijeti kese i tako. Da roditelj ne u djetu, ovo je komšija, moraš paziti na komšiju, ovo je komšija, nemoj da bi šta uradio što uzlemirava komšiju. Tako djecu treba braćuma da odgajati, ne pusti, skontak će on kao, šta će bolan skontak, on čita život sam igrica, igra, i Ronaldo i Rivalde, boli njega briga za komšijom, on igra u stanu, lopte i tolije što komšija poludio, boli njega briga. Naučiti djetra mu kažeš, dole je komšija, krajkuće je komšija. Treba da paziš na njegovo auto više nego na naše auto. U tom kontekstu, braćuma draga, treba odgledati djecu, ima je jedajiv, ale njegovo značenje sigurno nije daleko od ispravnog, a to je da je Boži poslanik kazao uznemiravanje komšine može biti malo. Bilo koji vid uznemiravanja je velik. Hadis je baiv, ali može se citirati zbog njegovog značenja. Uznemiravati komšinu na bilo koji način, braćo moja draga, treba to izbjegavati maksimalno. Također, Ovo kada govorimo o odgoju djece u tom kontekstu, prvo treba odgojiti djecu da pazi na komšu. Druga stvar, sutra da se desi da su naša djeca pogriješila, ne smijemo biti nepravedi komšu, a ti nešto protiv djece, a ti, ma pusti ti meni, moja djeca, znam ja svoju djecu. Znači treba pustiti komšu i da kaži, dozvoliti mu da se požali. I ne treba bespravno braniti djecu. Ne, ne, moja djeca, ja znam, ne smije ono. Se okreniš, djete dobacuje komši, komša je kaj počet se dobacivalo? Ne, ne, znam ja da ne smije. Pa komšo, je moj džaba, nije i gotovo. Vjerujem ja svom djetetu. Znači, treba te vraćama draga stvari pasiti, treba ih se čuvati. Također, čak ovdje ja mislim da to ima nešto i neka ograničenja u pogledu tog bontona, u zgradama i tamo i vamo, Dokad se smije pravit buka. Do deset, do devet smiješ odvrtat muziku, smiješ igranku pravit, već posle deset ne smiješ. To u islamu nijema. i Čovjek treba da pazi kada mu dolazi društvo, kada mu dolazi gosti, kada ima kakve, ajde da reklimo manifestacije, neke sobete, neka okupljanja u kući, u stanu. Da to opet bude u granicama. Možda je tebi do, do, do svadbi, a možda komši nije plavo do svadbi, treba se proveselti, ali ne treba njega uznemiravati. Znači, treba, braćo, moja draga, kod nas se desi, ja znam, primjer, radim kod minog komši kad mu dolazi gost. Ja tu noć do dva ne mogu spavati, gore djeca igraju futbal, inači svim danima su mi, ali kad dođu gosti, ja znam da su komši gost. Taj dan je točno jednom, u tri mjeseca, pošto mi slabo obilazimo rodbinu, bio otri mjeseca jednom se strpim gore oni ma sam kontao kad će mi neće noga kroz plapu proletiti a znači čovjek onaj kako se zoveš da kažem treba aj nekim drugim ljudima u granicama bontuna kazat ipak dođu ljudi sad ne, ne vređam nikog ja sam odrastao sa sela ušu mi a ljudi narav naučeni na selu trčati voda pokučino pa niko... u stan u je drugačije djeca dođu oni bi da igraju fudbala u zgradi ne usre zgradi igrati Komšodol od odma lupa. I znači čovjek treba da kaže zvinte, molim vas, oči lopte ne kidu dole na igrališta, ljudi se ne može igrati u stanu lopte. Zvaćenom komšopu policiju. Također jedna interesantna stvar, ako je vlasnik, čovjek vlasnik određenih kuća ili određenog onaj objekta da pazi kome će iznajmiti taj objekat zbog prava komšija. Pogledajte kako Islam daleko otišao. Dođe čovjek i ti znaš da on neki oštopler, da je mangup. Ma daj ti mene, ti mene na naprijed šest mjeseci. Ma voli mene, brigaš čast i raz komšija. Ne. Od prava komšija da ti paziš koga ćeš tu dovesti. To je pravo komšija da pasiš koga ćeš dovesti, zato imate vjerodostajan hadis kada neko od vas hoće prodati zemlju neke kome je ponudi prvu. Komši. Jer on ako kupi sebi, neće imat nikakvu komši, neće imat problema. Ali ako ponudiš nekom drugom, dođemo čovjek koga on možda ne simpatiše ili ne voli ili ne želi da ima uopšte komšiju drugog. Zato kažemo, znači treba pasiti koga dovoditi u komšiluk. Također, braću moja draga, od prava komšije, i tu smo prilično zakazali, jeste da komšija pazi na čast komšije odsustvu. Znači, i na čast i na njegov imjetak. Ako neko u tvom prisustvu počne govoriti negativno o komšiji, ono što pri njemu nije, da podigneš svoju riječ i da kažeš, nije tako, tu je moj komšija, ja ga znam, ja sa njim imam ekstra dobre odnose, tako i tako. Isto tako, kada čovjek je odsutan, da paziš na njegov imjetak. Ono, u granicama svoje mogućnosti, ako vidiš nekoga tu ili šta ja znam, da čovjek u granicama svoje mogućnosti, onaj pazi na njegov imjetak. Također, tu smo pogotovo u ovim gradskim sredinama u velikom broju slučajeva zakazali, mnogi, jeste neupoznavanje sa komšijama. Imate ljudi, živi u zgradi, kaže, ono je gore povišteve, nijemam pojma, ja, ja ovdje živim već 16 godina, Ja uđem iz svog stana, iziđem, ne znam ja ko je gorni, ko je dol, ko je prvi komšar, ko odaklije, kako mu ime, ništa ja nijem pojmu. Znači, moja draga, jedan od adaba odnosa komšijski jeste da se čovjek upozna sa svojim komšijama. Ko je, šta je, odaklije, koje profi si, opet u granicama mogu nećeš, sad ti prvi dan komšu vidiš i odmah udadneš formular, da mi ovo popuni što je ovo da ovo nije Sipa, nešto koje, gore, dole, nisam znao da Sipa prima bradate ljude i tako. Što fino, polako se s njim kulturno kosi šta si, odakle šta radiš, možda ti sutra mogu pomoć i ovako i unaku, znači da se čovjek upozna onaj normalno samim tim i da se obilazi komši. Također učestvovanje sa komšijom u mi što se njemu dešava od aj direktno radosti i žalosti. Ako je kod komšije neka radost, kupio auto, kupio stan, sinu završio školu, ćerka mu se udala, kupio obu, dobio ono, šta ja znam, da, da on kad tebe vidi da on osjeti da si ti zadovoljan time. Allah ti podari sve najbolje. Čuva sam mašala da se ovo mašala fino, dragu mirtela olakša samo naprijed nastavi školu i se tako. Isto tako, ako znamo da ima kakav musibet, otišla mu žena u bolnicu ili on ili ovo ili ono umro mu tamo neki đedilo, kad ga vidiš da mu izraziš svoj saoučje, čuo sam da vam mlada budina pomoći đaba je ovak, onako sutra ćemo svi otići tamo. Znači, da čovjek osjeti haj direktno mu jednu ruku da je to i tvoj problem, da se ti s osjećaš sa njim. Da je tvoja radost njegova radost, da je njegova žalost tvoja žalost i tako. To, braću moja draga, onaj treba tim stvarima, onaj posveti pažnji. To svaka svakako ovaj, bratske i komšinske veze. U jednu ruku može. Također vezuje se za tu temu da čovjek pazi na stanje komšije. Hajde da reklim u jednu ruku da se raspituje, da, da ga interesuje stanje komšije. Čovjek zna komšija radio, redovno, svaki dan u osam ide na poslu i sad vidi od jednu mjesec dana, komšija kod uči. A ti ono, glomiš ništa, šta je komšo, da nisi iskubio poslu, možda se šta pomoć, treba li kakva pomoć, gore, dole. Znači da čovjek osjeti da se ti tu, vidiš djete možda u, u gipsu ili ovo ili ono auto slupano, da kaješ komšo, vidio sam auto, mogu li ti pomoć, ako ništa ti kažem, ti ima dobar auto, mehančar, djete, vidiš da je bolesno, mogu li ti kazati ima dobar doktor, imam prijatelja, mogu li ovo, mogu li ono. Čovjek vidi da se ti tu i da se interesiš za njegove, njegovo stanje. Također, prošli put smo o tome govorili, znači za postavljanje, udjeljivanje pokluna komšijama, to znači kod nas svakako onaj već ispoštovano. Također jedna interesantna stvar, u jednu ruku ona otvara komšijske odnose, a njeno neprakticiranje zatvara komšijske odnose, da čovjek nije spreman da poznajmi komšiju neku stvar koja je potrebna komšiji. Jer ljudi, takav je insan, ne može sve u životu imati. Neko je automeančar, zato ima ključiva i šarafa koliko hoćeš, ali možda nema sjekirije jednih. Možda nema, šta ja znam, noža. i za to su komšije tu. Šta kaže zato Allah Đelšanu? Zašto se mi zovemo tu suru Era'ytel ledhi? A kako se ona zove inače na Arabskom? El-ma'un Wa jemna'un el-ma'un Šta je ma'un? Ne daju, kaže, kad Allah Đelšanu govori u ovoj suri, potom je sura dobile ime, ne daju ono što mu komšija zatraži. To Allah pogrdni smatra. U Kur'anu spominje. Komšija dođe daje im šaraciger, Pa što znaš te, ovaj šarfcigar, ovo i meni ostaju djeda, on naslijedio svoju djede i ovo je njemački, onaj original, nemoj Boga da mi ga izgubiš i tako. Znači, da čovjek u mogućnosti pomogli mi. Ne možeš sve imat, niti ni komšija. Ali nešto on ima, nešto ti imaš, nešto treći i tako se potpomažiti. S druge strani, nemar prema komšinim stvarima, isto to je, prećuma, draga problem. Komšo ti je dao šarap cigara koju naslijedi od Prade i svog tamo neki iz švicarski. I on ti ga dadnije, on bi ti volio dati okon nego taj šarap ali jedi prigori evo ti, haj. Ali molim te vrati. Ti, nakon tri mjeseci kadaš, komšo znaš šta je, šta je? Nije imano tvoj šarap cigara, Bog zna, dželi, možda ga žene bata smeće, komšo. Volio je, razumiješ, da smo šamar zviznal, negdje nima šarap cigara. Znači, završio se odmah, vrati, završene stvarno. Također da čovjek pazi ako bude ako bude može pozvan na neku proslavu komš očekuje duješmo ti tamo na neku njegovu manifestaciju tebe nit sutra on kaže pa gdje a ja, zaboravio da je to ušte kod tebe pa i čovjek da da tim stvarima znači posveti malo pažnje da to zapiše da se odazove u granicama opet kažemo insanske mogućnosti. Također, jedna interesantna, lijepa stvar, čovjek se treba truditi da uvezuje komšijske odnose, odnosno uvijek znate da u komšiluku ima ljudi, neko s nekim ne govori, neko s nekim potuku, neko s nekim se posvati posvatio tamo ovamo, da čovjek u granicama mogućnosti, pokušava izgled te odnose, da on bude taj koji će biti prepoznatljiv, kod je škodov, ma on takav, to je mega malo prevarlo, ponijelo ga, naljutio se tamo, vamo, hajde da idemo kafu popiti zajedno, ma neću pa tam pa vam i da čovjek znači, bude od onih ljudi koji će uvezivati komšijske odnose. Također, za postavljanje komšije i njegovih prava u smislu dobročinstva, komšij koji nevjernik. Čak što ja vidim u današnjem vremenu, nevjernicima treba duplo dobročinstvo raditi. Zbog, ajde da kažemo medijske kampanje protiv Islama i gore i dole, usliman komša on zna, a ovaj, dobar, klanja, znam ja, neće menja od njega glava zabolti. Ali tamo možda neki nevjernik, on tebe drži na nekoj distanci, e, tu čovjek treba znači maksimalno se potrudi ponašanjem, poklonima e, i ovako i onako da onaj maksimalno te, hajde ih nazovemo, barijere, onaj, hajde da kažemo, izbrišim. Uvidjeli ste malo prije kako su o sahabi taj hadis, da su oni prvo kada bi zašljali u ovcu, pitali jeli li dobio komšija židovi. Također, čovjek, braću moja draga, ovo je nama inače, jedna velika boljka u životu, ali kod komšije pogotovo da čovjek ne vreduje komšije po njihovoj nekoj, hajde da kažemo, tituli i vrijednosti koju zaslužuju. Boži poslanji kaže na von, ljudime, ljudima dajte, ispustite ih na, na deređe koje oni zaslužuju. Šta želim da kaže? Ako imaš komšiju, upam komšije tamo neki direktor neke firme. Čaba on je naučio da je direktor bolan. I sad ti ako oko njega malo ne traši, on odmah to smatra da si zakazu. Ili ovaj čovjek neki doktor medicine, ovaj neki akademik, ovaj ovo, ovaj, ono. Znači, od, od takvih ljudi, hajde da kažemo, prirodno je da čovjek malo više se kod njih posveti. Zato što oni u jednu ruku više zaslužuju. Ili imaš nekog komšiju, prvi komšija, 26 godina tek se u ženi, on je tu u rijedu, drugi komšija 60 godina. Ne možeš isto ovoga gledati od 25 godina i od 60. Ovaj mlađi džesi šta ima, kako si dobroj, Ali stariji čovjek sa njim moraš i poselaviti i pozdraviti i upitati ga, mogu ti šta pomoći, šta ima, kako ovo, kako ono. stari. Znači u svakom pogledu svako ti komči, ako ima neku titulu i nešto zbog čega zaslužuje da bude dodato, poštovan da to znamo. A kod nas se desi, imaš uzradi ili doktor, ili ova ili ministar, ili ne znam nija šta je radi u ovoj firmi, ili direktor ovoga, direktor onoga, ništa ono. Naci čovjek za to božji poslanik je postavio opći hadis. Enziluna samena Dajte ljudima njihova prava koja zaslužu. Starijem dajte pravo starijem, učenijem dajte pravo učenijem, bogatijem pravo bogatijeg i tako mlađim pravo mlađi. U svakom slučaju znači da se to osjeti kod ljudi, braćo moja draga. Kada kontaktiramo sa ljudima Također, znači, rekli smo, čovjek narošto, insan koji praktikuje vjeru, treba malo biti spreman i na uvrede. I tu je jedan e, ajde da kažemo, jedna deređa u, u svem u tom, imamo deređa dobročinjstva komši, zabrani uvrede i treći, strpljenje na njegovim uvredama. Znači, ovo su tri deređe kad je u pitanju komšilog. Prvo, moraš mu učiniti dobročinjstvo, ne smiješ ga vrijeđati i trebaš se strpit, kad on tebe uvrijedi. To su stepeni ne malo nešto konšo, uradi odmah, zovj policiju, lupaj tu, hajj dole na vrata, zvoni. Malo se strpi, proleti jednom, dva puta preko okuće, nešto jednom bacio pred vrata, ili ovo, ili ono, malo se strpi. Znači, treba, braćo moja draga, i tim stvarima, onaj posvjetiti tvaži, da čovjek živi u tim nekim teškim vremenima, svi su pod nekim pritiscima, pod nekim nabojima, ma malo ti nešto fali, rekao naruko smrtljivom siru, malo nešto, evo ga odmah, zove policiju, kucaj, dupaj, znači treba malo, vraću moja draga, nekada, istrpiti se. I zadnja stvar, interesantna, lijepa stvar, rekli smo da insanko insank, sad je komšija ovdje, sutra će biti komšija negdje na drugom mjestu. Kada čovjek odi iz jednog komšiluka, da ne zaboravi na taj komšiluk, nakon što ih naprsti. To isto pravo komši. Nažalost, te stvari, onaj, kak se zove, su zapostavljene u velikom broju slučaje. Čovjek naprsti jedno mjesto, jedan grad, jednu ulicu, jedan stan ili jednu zgradu i nakon toga, koda da nikad tu nije bio, pravo tih komšija, i to ostaga na njih traga, vjerujte, i te kako veliko traga, da čovjek odi neka s vremena na vrijeme, Da obiđete ljudi da se sa njima poselam i da ih samo nazove, možda da im pošelje poruku, da im česti bajram, da im šta ja znam, bilo kakvu stvar lijepo da uradi, samo da im dokaže da ni na njih zaboravio, to je velika stvar za njih.